Loptom u mikrofon. Loptom u mikrofon! Da, tako je to. Dođe ponoć i onda krene naša nova emisija. Odnosno, nije nova emisija, ali novo izdanje emisije Loptom u mikrofon. Sa vama, naravno, večeras, Ivan Ribarić u studiju. I pričat ćemo, odnosno, počet ćemo sa nogometnim temama koje ovih dana ne uveseljavaju previše sve pobornike bijele boje, sve navijače rijeke. Rijeka je ovoga tjedna upisala dvostruki poraz, odnosno prvo su izgubili u četvrtom kolu Europa Lige. Na Rujevici Austrija slavila sa uvjerljivih 4-1, da bi se na to nadovezao i današnji poraz u prvenstvu od Lokomotive sa 1-0. To je dakle četvrti u nizu u prvenstvu, šesti u prvenstvu ove sezone, jedanajsti ukupno u ovoj sezoni i to peti uzastopni u svim naticanjima. Dakle, samo porazi, porazi, porazi. Hvala Bogu da slijedi pauza zbog reprezentacija jer Hrvatska i Grčka je dodatne doigravanje između ostalog u toj pauzi za otprilike tjedan dana. Slijedi pauza gdje će se društvo Sarujevice morati konsolidirati i donijeti neke konkretne odluke što dalje jer trenutno sigurno ovako ne može. Pa će biti interesantno pratiti što će i oće li išta donijeti kako konkretnu odluku. Ajmo mi prije nego što krenemo na dalje ostale sportove reći, dakle pratiti se na tu utakmicu zapravo s Lokomotivom, gdje je ključni trenutak bio u 16. minuti kada je Luka Capan lijepo primio loptu neometano na centru igrališta, sjurio se prema golu rijeke, bez da ga imamo reći iko isko krivo pogledao i pospremio loptu iznad prskala, pa čujemo što je nakon toga svega rekao Keka. Utakmica u kojoj je Lokomotiva zabila mi ne i ja im moram čestitati i dobro da je sada reprezentativna stanka da se stvari malo poslože, nas čeka već uskoro izuzetno bitna kupu utakmica. I ništa, pokušali smo sve u drugom polu vremenu stvarati taj pritisak dobili još jedan u nizu tih najivnih golova kroz srce igra, tako da mogu sam čestitati račime lokomotive koje su zabili. E sada, ta situacija kod druga ne znam, a neću komentirati to ne vidimo. Ja mislim da je u ovoj ovoj situaciji najbitniji klub najbitniji klub i naći ono rješenje koje će biti najbitnije za klub. Nijedan pojedinac sa mene ne smije uh, izaći iznad kluba, jer Rijeka je bila je prije keka, i sa kekom, i poslije keka, i tako da, tako mislim, ako bi to razmišljio ta, svako tako, ako bi svaki otvorio srce i je rekao ono što misli, stavio sve karte na stol, mislim da uh, će možda naći uh, puno, puno lakše neko rješenje. Na kraju kraja mislim da sam imao neki udijel, Uh, u tome kako je rijeka izrasla, e pa sada uh, koji bi ja bio karakter i čovjek uh, do ljudi i u klubu, do navijača i do samog sebe. Ali uh, rekao sam mnogome, to su te negativne serije uh, na različite načine se može to sve skupaj sada pokušat uh, uh, iz toga i zvući, ali ja mislim samo sa jednim zajednim, zajednom idejom mislim i nekim stvarima. Puno toga se i proziva oko mene, prezivaju me, puno toga se podmetnuto ali ja sam još jednom ponavljam da a, moj motiv i moja želja i moja neke nekom srce za rijeku, nemojte da mi to neko postavite pod, pod pitanje onda sam uvrijeđen kao čovjek Ali kako to u nogometu obično biva nova prilika za iskupljenjem jako jako brzo će se pružiti i keku i cijeloj ekipi jer Evo, nakon ove dvotine stanke koja će trati za rijeku nešto malo manje, budući da 14. studenog igraju u Gorici za ostalo utakmice osmine finala Hrvatskog kupa, nakon toga u prvenstvu dolazi i Inter, a zapravo ono još što, o čemu sigurno sada nemaju ni vremena, ni volje, ni želje, ni čega god raspravljati na Rujevici je i za od 12 bodova za Dinamom, koje je dakle danas slavio u Koprivnici i zapravo, ajmo reći, već stavio jednu ruku na naslu prvaka. Idemo na malo vedrije teme. U košarkaškom svijetu škrljevo je u petom kolu premier lige na Mavrincima sa 82-66 slajvilo protiv Sinskog Alkara i tako došlo do treće pobjede u petom susretu, dakle omjer 3-2, tri domaće pobjede, dva gostujuća poraza. Najbolji su bili Jasmin Petrović i Amerikanac Brown Williams koji su ubacili 19 koševa, a double-double učinak postigava i Dino Stipčić sa 10 koševa i isto toliko skokova. Nema puno vremena za odmor jer već u četvrtak u Zagrebu škrljevo gostuje kod CDVT. Solid, solidni su bili i vaterpolisti Primorja koji su u četvrtom kolu regionalne ligi gostovali u Splitu kod Mornara, i izgubili su sa minimalnih 8-7. Te je tako momčad Igura Hinića ostala na 8 mjestu sa 3 osvojena boda, a iduće kolo na kantridu. dovodi jug. Kako ide malo oko poraz, pobjeda poraz, pa sad na redu pobjeda, rukometaši zameta, slavili su nagostovanjem kod metalca sa 29-24, tako došli do svoje druge gostujuće pobjede. 4 boda i dalje su na posljednjem mjestu Ljesvice, ali evo već idući vikend ima će priliku na domaćem terenu doći do prve domaće pobjede i to protiv Umaga. Botes 1 Potest jedna pripada Amerikancu Jacku Soku koji je osvojio ATP Masters turnir u Parizu nakon što je u finalu slavio protiv Srbina Filipa Krajinovića. Tim triumfom Sok je osigurao i završni Masters u Londonu gdje će nastupati i Mari Čilić. I još za kraj možemo dodati jednu korisnu informaciju. Odbojkaši Rijeke su u petom kolu Super lige u Derbiju u Zagrebu pora poraženi od mladosti sa 30 u setovima. Time bi i priveli ovu emisiju kraju. Uredio je Ivan Ribarić, čitao također Ivan Ribarić. Ova glazba o i svetonsko pripada Toniju Mohoroviću, a mi se slušamo već idući tjedan. Do slušanja.